<supra> ne prelazi granicu, recimo, ja sam čuo da e, da imam mišljenje ovih političa da se mogu rukovati ženama. To srce nešto ne izvigni. Ne može da... Nešto da to u ovo. No. Ali čak i da ima, postoji zbija to. Ali to je srsta za njih. To je srsta za njih čak da im je neko dao sretvo. Možda im je neko dao sretvo upravo na tom principu, što je danas nemoguće odnašati te fricije po suštitu. Rečimo. Ne ulazimo u to ispravnost. Ja. Kažu oni radimo manju štetu da bi otpolili veće. Preko šarijata, rečimo, Aran je čovjek kod sebi od sviče pršo. Ako ga moraš šoći zbog zdravlja da trvat će ostale dvije tijela, od svičeca urazi se ta manja šteta da bi se sprišila veće. Ja, Znam primjer jednog vrata koji... Opet kažem, ne ulazimo uspravnost toga, ne uspravnosti no, ja, toga, nego znači ako ima, znači na tom principu da... Nije stio jedan brat boli na stednji, on pošto je u raku kupošt, on ona bio rani i trebao je svoj izbršku operaciju i on je nije stio da prijme na stednji zbog što je mislio da to obija, znaš. I onda on naživ, ono, kaže, puši kao komeno, on, znaš, duš, on je vano, nije to Da je stivio, mislim, je li sam da je uzval na stivio? može, yes. yes. yes. to je, da je davno, da je bilo u Leme, kad je se iku nogu ruku, da prije nego na stivio, nego dao svoje alkoholu opriju čovjeka. Mm -hmm. Pa čovjeka, nije ono to... nije tu kroz inekciju, nije... Pa misli se gubljeni razuma, jer u svojstini alkoholu je zavrani do toga što se razum izgubi. Mislite da u njih alkohola, ako je policij... Nije bitan mm -hmm. alkohol kao materija. No Ja. I riječ je nešto što te opije a sad izvodi iz, iz razuma izbog toga recimo oni neki slagreć ako ono to može, nije to spoditi koristane stiži i ostale stvare koje čovjeku oblažuju bolu, pa kažem, prije su da, da. evo, završli su tamo. prije su ljudi u suštini koristili, nekare, upravo to opiju onoga kako mora osjećati mogu ja. rući, alkoholom, bukvalno napiju da, da, da, da. ga pa jeste tih situacija ako ne može se spraći, može ali oni koji decimal neće to izbjegavaju zbog tog gredičog učinioca alkoholeni spizio što oduzme razum odgovje za nastežu može može pomleti